Питання, як це було зроблено? Одне вбивство, один цілком очевидний вбивця. Який сенс у додаткових іменах? «Не знаю», – сказав він втомлено. «Але почни з припущення, що Ларі невинний, а потім, виходячи з цього, спробуй з'ясувати причетність кожного іншого». «Як просто», – відповів я. «Мені потрібен ще місяць і вдвічі більше Москвої речовини, але я постараюся, шефе». Ейдер залишив мене з відбитком глибокої зневіри. Очевидно, з часу вбивства він так і не спав. Справа наближалася до опівночі, але я зовсім не відчував втоми, тому почав вивчати сімейне досіє – Едер славиться складанням словесних портретів. І я міг наочно уявити собі членів сім'ї полковника Маккейба. Вона складалася з п'яти осіб, не рахуючи покійного. Ларі – племінник, молодий чоловік, 24 років. Два сини – Гаррі, 32 роки і Волес, 39 років. Брат полковника Вен. 57 років, і двоюрідний брат, 28-річний Гордон Вілер, Служила родині літня пара, яка займалася прибиранням і доглядала засадом. Жінка середнього віку готувала їжу. Що стосується мотиву, він був у всіх, крім слуг, які були забезпечені незалежно від того, Живим був полковник чи мертвим? Для родини ж питання полягало в грошах. Макейб коштував понад мільйон. Його покійна дружина була бездітною вдовою багатого промисловця. Заповіт полковника не був таємницею. Синам діставалося по 200 тисяч доларів кожному, брату на 50 тисяч менше. Ларі отримував 50 тисяч, двоєрідний брат 30. Всі суми чистими за вирухуванням податків. Після невеликих пенсійних виплат слугам, решту дядько Сем заповів місцевому музею за умови, що колекція зброї Макейба буде виставлятися у них на постійній основі. Постарий уявляв себе військовим істориком вищого класу. Але замість того, щоб відобразити громадянську війну і ту, що була в 1914 році, він вважав за краще виправляти помилки старих полководців заднім числом. Коротше кажучи, він мав намір переписати мистецтво війни в середні віки в Оммані. Одна кімната була присвячена колекції середньовічної зброї та обладунків. Цим займався кузен Гордон, який каталогізував матеріал і зберіг його настільки доступним за формою і функціональним за змістом, що Макейб у будь-який момент міг вирушити в Хрестовий похід. Одягнений у броню, з мечем, з списом, кинжалом і арбалетом. Не вистачало б хіба що тільки коня. Покійний полковник часом перетворювався на подобу бешкетника, але насправді був нешкідливим стареньким, не було жодних доказів того, що він занадто заважав членам своєї родини, і давав комусь. Підстави, неабияк його ненавидіти. Між рядків звіту ейдера, так і проглядався єдиний можливий мотив гроші. Макейб, звичайно, скупився на подачки, але ніхто, за великим рахунком, ображений не був. Наймовірніше, мотив тут не важливий. Головним було питання, яке я поставив ейдеру. Якщо Ларі не вбивав полковника, то яким чином це було зроблено? Отже, питання «хто» могло почекати, з'явившись з відповіді на питання «як?». Я знову звернувся до схеми і фотографій. Є такий процес під назвою «Московий штурм», дуже популярний на Медісон-Авеню. Він полягає в тому, щоб вивести раціонально мислячий центр вашого мозку зі звичайного стану і поставити в режим автопілота. Ви віддаєтеся найсміливішим фантазіям, сподіваючись знайти в смітті золоті крупинки. Я спробував цей метод і вийшов на ряд фантастичних рішень. Найбільш безлуздою стала теорія про вбивцю, який носив взуття, що залишало фальшиві відбитки собачих лап. Проблема полягала в тому, що сліди були очевидно дрібними за глибиною. Далматинець, можливо, важив 60 фунтів, і ця вага розподілялася на чотири лапи. У порівнянні з ним... Людина вагою в 160 фунтів залишила підозріло глибокі відбитки. Проте я захотів, щоб едер перевірив фактичну глибину собачих слідів. Не смійтеся, я був в відчайдушному пошуку. Але це рішення не переконало мене. Тому я зробив ще один крок, який дав мені проблеск надії – а що, якби підхід був з моря? Згідно із записами Ейдера, всі члени сім'ї захоплювалися водними лижами та подібними речами. Чому б не стати ще й аквалангістами? Якщо вбився, вийшов з води зі спеціальним спорядженням або без нього, він міг би вбити полковника і повернутися тим же шляхом не думаючи про сліди, які міг змити переплив. У цьому проглядувалося вже щось відчутне. Я горів бажанням зателефонувати Ейдеру, але була вже 12-та, і я згадав про його втомлений вигляд. До середи можна почекати, тому я вирушив додому, і бачив сон про жахливо собаку-водолаза, який тероризував купальників. Наступного ранку я зателефонував лейтенанту і поділився своїми міркуваннями, сформульованими у вигляді двох версій. Як я і побоювався, людина з собачими лапами виявилася повною нісенітницею, гіпсові зліпки – Хедер ніколи не покладався на волю випадку, показали, що сліди занадто дрібні, щоб говорити про людську участь. Однак друга версія про прихід вбивці з моря сталася йому цікавою. Заперечення викликала тільки можливість такого подвигу на приватному пляжі. Один із способів вирішити проблему, що виникла – перевірити її з Семі Еймсом, спортивним редактором місцевої газети, що спеціалізується на водних видах спорту. Еддер зателефонував йому, а я слухав розмову в режимі конференц-зв'язку. Емс був непохитний. У цю пору року ніхто не бажав чинити самогубство, пірнаючи за 5 миль від цієї частини берега виживання в тих водах видавалося фізично неможливим через потужні підводні течії навіть олімпійським чемпіонам таке не підсило. Все це вело в нікуди, враховуючи, що дзвінок яхт-клуб призвів до додаткових перевірок, в результаті чого виявився ще один неприємний факт. У випадку збивцею, що виходив з моря, деякі сліди все одно мали залишитися і були б змиті тільки наступною фазою припливу. Навіть ці сумнівні теорії відшукати було непросто. А тепер мені належало придумати третю, і кожна нова повинна бути кращою за попередні. Ця стадія зробила відвідування будинку обов'язковим. Я попросив лейтенанта відвести мене на місце. Оселя підкорювала своїм розмахом. Великий, просторий двоповерховий особняк зі сходами в задній частині, що спускалися на 60 футів від скелі до приватного пляжу. З трьох боків його оточували невеликі обриви, а четвертим боком слугувало саме море. Я не буду витрачати час на опис сім'ї, оскільки фізичні якості її представників не мали вирішального значення. Всі чоловіки були сильними, здоровими, атлетичної статури. Всі, схоже, щиро співчували Ларі, який безсумнівно був винен. Колекція старовинної зброї в більш відповідних обставинах заслуговувала б на окремий уважний розгляд. Стіни були обвішані різними знарядями вбивства роду людського – кинджали, бойові сокири, алебарди, піки, арбалети та інші стародавні вбивці. Поруч розташовувалося кілька манекенів у повний зріст і в обладунках – від полірованих до блиску. Вілер, куратор цього сімейного музею, явно пишався колекцією і завдяки дослідженням у будинку полковника став справжнім фахівцем середньовічних війн. Він з ентузіазмом і знанням справи продемонстрував, як правильно користуватися деякими з цих дивних та екзотичних видів військового озброєння – поводячись із ними, як справжній знавець. Але ніщо з цього не проливало світла на таємницю. За умови, що вона була лише одна, і Ларі не був нашим вбивцею. Отже, в цьому місці я зайшов у глухий кут і був збентежений. Можливо, у Джона Діксунакара – Добре розкладалися ці головоломки з замкнених кімнат на папері, але для мене такі паціянці були вже не під силу. Я був готовий здатися і повернутися до Ларі як до вбивці. Але потім я згадав інші недавні випадки, над якими ми працювали разом з Ейдером. Тоді свіжий погляд на докази виводив з туману. Крім того, сама Дана, вона мені подобалася, і це привносило в розслідування особистий момент. Я повернувся в лабораторію, і перше, що я зробив, це переглянув ще раз свої записи про ростен. Нічого нового я там не знайшов. Кістки черепа були зламані трохи вище правого вуха. Я спробував уявити собі, Можливу траєкторію удару. Якщо вбивця знаходився праворуч і трохи позаду старого, що лежав ногами в бік моря і, розмахнувшись, завдав удар, який застосовується в гольфі, тобто справу наліво, важким набалдажником вниз, тримаючи протилежний кінець палиці обома руками, то це могло призвести до подібної травми. Нічого неймовірного. Треба було спробувати вхопитися за цю ідею. Тим більше, що причин для відмови від неї я не бачив. З досить кислим виразом обличчя я звернувся до інших доказів. Сама тростина. Я тримав її в руках, намагаючись змоделювати смертельний розмах. Раптом я відчув приплив надії». Крові волосся знаходилися не в тому місці. Якщо тростиною замахнулися, як у гольф-клубі, збираючись вдарити по нерухомому тілу, то набалдажник повинен бути забруднений з боку. Таке розташування слідів крові та волосся типове для будь-яких випадків, коли знаряддя використовується як кийок. Але ж тут крові волосся – Розташовувалося на верхівці набалдажника. Як таке можливо? Розхвилювавшись, я повторив експеримент. Єдиний спосіб вразити людину округлою верхівкою набалдажника – це зробити з спис, витягнувши вздовж і надавши їй положення для метання. Але я сумнівався в надійності такого прийому, Навряд чи його можна застосувати. Однак переді мною відкрилася нова перспектива, яка внесла істотні поправки в наявну інтерпретацію доказів. Ця тростина не використовувалася як кийок. Використовувати її передбачалося на зразок списа, набалдажником «перед». Але яким чином? Звичайно, ніхто не міг кинути дерев'яну тростину як спис з силою і точністю достатніми, щоб бити людину на такій відстані. Я знову звірився зі схемою. Тіло знаходилося майже в сорока футах від підніжжя сходів, де вбивця повинен був стояти, щоб не залишити слідів на піску. Такий кидок видавався виключно фантастичним» якщо взяти до уваги тільки роботу м'язів. Череп має товсті кістки, які не так легко пробити. Потім, розглядаючи довге й тонке тіло тростини, в голові в мене згородилася нова ідея. Я схопив лупу і детально вивчив металевий наконечник. Ну, звичайно ж, на нижній площині там, де трустина стикається із землею, я розглядів дві неглибокі, але чіткі борозенки. У них могло бути тільки одне призначення. Вони не давали зісковзнути вставленій у них натягнутій нитці. Ставало очевидним. Переді мною принцип дії арбалета. Дуже просто. Помістити в пас арбалета, вузький дерев'яний стрижень, закріпити на кінці тятиву, а потім з позиції на сходах прицілитися в людину, що лежить на піску. Тростина, що отримала заряд кінетичної енергії від потужного спускового механізму, завдає смертельного удару в область голови. Я метушився по лабораторії, міряючи кроками підлогу. Ідеальне рішення, одне, але таке, що пояснює все відразу. О, чому не було інших слідів. Убивці не потрібно було залишати сходи. Те, що неможливо було зробити звичайно людською рукою, взяв на себе арбалет. Націлити снаряд було не складніше, ніж направити гвинтівку а 40 футів для арбалета – несерйозна відстань. Незважаючи на це, бивця все ж мав трохи попрактикуватися, щоб переконатися в правильності обраної зброї. Можливо, справжній вбивця не ставив за мету звалити провину на Ларі. І все було зроблено лише для того, щоб збити слідство з пантелику. Отже, він пустив свою незвичайну стрілу, вона влучає в голову і падає поруч із тілом. Прокляття! Ще одна хороша ідея коту під хвіст. Тростини біля трупа не виявилося, як стрілець підібрав її, не залишивши слідів. «Я подумав про мотузку». Припустимо, нейлонову волосінь прив'язану до тростини, але короткий погляд на фотографії зруйнував і це припущення. У м'якому піску нічого не вказувало на наявність довгого вузького сліду будь-якого волочіння. Але я відчував, що поясненню бракує найменшого, адже все інше дуже добре підходило – я знову уважно глянув тростину, починаючи з наконечника і повільно просуваючись вгору. Всередині від полірованого стрижня я знайшов кілька відмітин. Вони не були глибокими, адже деревина чорного дерева дуже тверда. Я виміряв їх і встановив відстань між ними. В інших місцях слідів не було виявлено. Очевидно, Ларі добре продбав про свій виграш. Це було незбагненно. Особливо, коли знаєш, що розгадка десь поруч. Потім, вкотре кинувши погляд на знімки, я зрозумів, що вона нарешті прийшла до мене. Чому я не побачив цього відразу? Але будь-яка теорія, навіть стовідсоткова. Потребує підтвердження, тому я зателефонував Ейдеру і попросив його зустрітися зі мною на пляжі. Він повинен був потайки, не викликаючи підозру будинку, заручитися допомогою якоїсь нейтральної особи, скажімо, економки, і привезти туди далматинця на прізвисько Густав Адольф. Я хотів, щоб це була людина, яка добре знала собаку і якої вона слухалася. Проблема вирішилася сама собою. Жінка підгодовувала пса, і той відповідав їй віданістю. На пляжі я показав Ейдеру сліди на тростині і пояснив теорію арбалета. «Це сліди від зубів», – сказав я йому. Далматинець, радіючи, що його знову вивели на улюблену прогулянку, несамовито грався на березі. На наше порохання економка, трохи збентежена, але готова допомогти, встала на сходи і кинула ебенову тростину над водою. «Візьми, Густав!» – прокричала вона. І захопленим гавкотом плямисти собака – Перехопив тростину по в повітрі, затиснув зубах і відніс до жінки. Я посміхнувся лейтенанту. Справі кінець. Коли старий був мертвий вбивці, що стояв на сходах у тому ж місці, залишалося тільки дати команду до мене. І собака, дотримуючись правил гри, приніс йому знаряддя вбивства. Безмовний спільник, спритно і на піску ніяких інших слідів. Він був упевнений, що служить бідному полковнику, буркнув Ейдер, кидаючи нещасному псу обурений погляд. Замість того, щоб загристи вбивцю, він допомагає йому вийти сухим з води, або майже сухим. Не звинувачуй пса, сказав я, ти ж не можеш чекати від так званих нижчих тварин, що вони здатні розпізнати вбивство. Це прерогатива вищого разуму. Також, який придумав весь цей трюк, вілер може бути нашою людиною. Як ти міг переконатися, він експерт з середньовічного озброєння. Зараз. Коли я думаю про цю справу, мені спало на думку, що в своїй лекції він не згадав арбалет. Важливий момент. Я не сумніваюся, що так і було, сказав Ейдер. Тепер залишається переконати в цьому присяжних. Зробити це буде нелегко, заважив я. За винятком фіксуючих канавок для тятиви і відмітин з собачих зубів на тростині. У нас немає ніяких доказів, щоб справити враження на присяжних. Я не можу довести, що тростиною вистрілили з арбалета. Гірше того, думаю, ми зовсім не полегшили долю Ларі». «Не вірю», – похмуро пролунала у відповідь. «Я знаю, на чому зловити вілера». Старе як світ. Сьогодні йому зателефонують, і хтось у загальних рисах опише основні етапи вбивства. Підкреслить деякі деталі, мовляв, став свідком і прошу невеликої компенсації. Якщо Вілер винен, у чому я не сумніваюся, він побажає зустрітися, що для містера Ікс – Може закінчитися погано. Від нього спробують відкупитися, але швидше за все захочуть вбити. І тут вилітаємо ми зі свідками, ордером та іншими попередженнями. Але про всяк випадок ми повинні бути твердо впевнені, що економка не проговориться. На щастя, Густав Адольф не вміє говорити. «Не кажи!» Якби він міг говорити, нам було б набагато легше. Загалом, як Едер і обіцяв, його паска спрацювала. І я можу зрозуміти чому. Як правило, вбивця сповнений страхів. І свідок вбивства – це найгірший з його кошмарів. Дана каже, що вона і Ларі – «Назвуть свого первіска на честь мене. Замість свого ім'я я запропонував їм інше, більш підхоже Густав Адольф. І, хоча він був співучасником, зрештою доля зробила з нього свідка захисту, що стало гідним завершенням нашої справи. Кінець оповідання читав. Аркадій Левицький